Вона чекала, щоб упевнитись, що Валерій більше не сміється, ще раз глянула на клаптик паперу і простягла його Валерію. «На, помилуйся, півню, утіш свій гонор». Валерій узяв фото до рук, і йому стало соромно. Глянувши на нього, він усе згадав і почервонів, бо соромитись було чого. Цей знімок було зроблено краденим, чи як вони тоді м'яко це називали, трофейним кодоком у провінції Квандо-Кубанга, Ангола. Яскраве сонце, вічна курява, нещасний обгризаний буш. І знімка на Валерія дивився він сам, молодий і усміхнений. Не видно було, що він стерчить, по пояс із люка англійського броньовика, але він образу згадав це. Ті броньовики були такими смішними на вигляд, такими незграбними, що не втриматися, щоб не роздивитися, як коте може їздити і як там усередині на такій спеці було неможливо. Того броньованого автомобіля було підбито, але він не згорів, і коли Валерій визирнув із люка, хтось вигукнув Глянь сюди. І він озирнувся усміхнений, не знаючи, що потрапляє в історію. Його коротке волосся, підстрижене їжачком, було вигорілим і посірілим від пилюки. Навколо очей, на широко усміхненому обличчі, чітко вирізнялися дві великі білі плями, де його захищали окуляри-консерви. Вони висіли, скинуті на шиї, і якби не трикутник строкатого морського тільника у вирізі зеленої сорочки, могло б видатися, ніби Валерій щойно катався на лижах. Боже! «Який молодий!» – подумав Валерій і пригадав, чому фото виглядає несиметричним. Він обрізав ножицями те, що було зображено поруч. Рівкат з Валдісом, присівши на опочіпки біля люка, тримали в руках відрізані негритянські голови. Рівкат з Уфи, Валдіс із Риги. Валерій пам'ятав це все, як сьогодні. Підполковник Кльоцев кричав, «Жодних імен, ніяких звань, лише псевдо, нас тут немає». Але вони все одно зверталися один до одного за іменами, а підполковник замість свого псевдо «Вітер» напросився на небойове прізвисько «Кльоцка». Вони перебували там майже рік і знали все про кожного. Виявилося, що в дитинстві Валдіса вразив телевізійний фільм про Конго Мюллера, де той похвалявся, що не виварює черепів для своєї колекції, а просто миє їх у воді. Це чомусь закарбувалося на все життя і стало для Валдіса ідеєю фікс. Він повірив Мюллерові і хотів спробувати зробити так само. Звичайно, одного миття виявилося недостатньо. На черепі залишились дрібні шматочки м'яса і залишки крові у пористих кістках. Це все почало смердіти в поліетиленому пакеті. А Валдіс мовчав і не признавався, що тотхне хне з його рюкзака. Він засмердів їм усе подальше існування, бо неможливо ж було викинути геть усе. Особливо книгу Три мушкетери. У вільні години читати хотілося страшенно, та варто було перегорнути сторінку і тим мало не непритомнів. До речі, той знімок обійшов багато прогресивних видань світу, як свідоцтво звірств расистів з пар. Валерій підвів очі на Галину, але та дивилася замріяно. Вона знала і бачила лише його теперішнього. А Валерій бачив своє п'яне минуле. Там він дізнався, що то таке подружня вірність. А почалося все з того, що вони з начальником артозброєння Додою поїхали до штабу дивізії. Того дня усе скінчилося і пішло зовсім не так, як раніше. Була зима.